Lúkasar Guðspjall, 13. kapli Í sama mund komu einhverjir til Jésu og sögðu honum frá galilefumennunum sem Pílatus lið drepa er þeir færðu fórnir sínar svo að blóð þeirra blandaðist fórnarblóðinu. Jésús mælti við þá. Haldi þér að þessir galilefumenn hafi verið meiri syndarar en allir aðrir galilefumenn fyrst þeir urðu að þola þetta. Nei, segi yður. En ef þeir takið ekki sinnaskiptum, munu þeir allir farast á sama hátt. Eða þeir átján sem turnin fjall yfir í sílóam og varð að bana. Haldi þér að þeir hafi verið sekari en allir þeir menn sem í Jerusalem búa. Nei, segi yður. En ef þeir takið ekki sinnaskiptum, munu þeir allir farast á sama hátt. Þá sagði Jésús þeim þessa dæmisögu. Maður nokkur átti fíkjutri gróður sett í vingarði sínum. Hann kom og leitaði ávaxtar á því og fann ekki. Hann sagði þá við vingarsmanninn. Í þrjú ár hef ég nú komið og leitað ávaxtar á fíkjutri þessu og ekki fundið. Högg það upp. Hví á það að vera yngum til gags? En hann svaraði honum. Herra, láta standa enn þetta ár þar til ég hef grafið um það og borið að áburð. Má vera að það beri ávöxt síðan. Annars kaltu höggva það upp. Jésús var að kenna á kvíldardegi í samkundu einni. Þar var þá konan nokkur Í átján ár hafði hún verið sjúk. Hún var kreft og alls ófæra rétta sig upp. Jésús sá hana og kallaði hana til sín og sagði við hana Kona Þú ert laus við sjúgleik þinn. Þá lagði Jésús hendur yfir hana og jafnskjótt gætt hún rétt úr sér og lofaði guð. En samkundustjórin reiddist því að Jésús læknaði á kvíldardeigi og mælti til fólksins. Sex daga skal vinna, komið þá og láti lækna ykkur og ekki á kvíldardeigi. Drottin svaraði honum Hræstnarar, Leysir ekki hver ykkar á kvíldardegi nöitsitt eða astna af stalli og leiðir til vatns. En þessi kona, sem er dóttir Abrahams og Satan hefur fjötrað full átján ár, mátti hún ekki leist verða úr fjötrum þessum á kvíldardegi. Þegar Jésús sagði þetta, urðu allir mótstöðum hans hann en allt fólkið fagnaði yfir öllum þeim dýrðarverkum er hann gerði. Jésús sagði nú, hverju er Guðs ríki líkt, við hvað á ég að líka því? Líkt er það mustarskorni sem maður tók og sáði í jurtagarð sinn. Það óks og var tré og fuglarheimins reyðruðu sig í greinum þess. Og aftur sagði Jésús, við hvað á ég að líka Guðs ríki? Lykktarðu súrdegi er kona tók og fól í 3 mælum mjöls uns sta sýrðist allt. Og Jesús hjálta áfram til Jerúsálem, fór um borgir og þorp og kendi. Einhver sagði við hann: Drottinn, eru þeir fáir sem hólpnir verða? Jesús sagði við þá: óstu kapps um að komast inn um þröngu dyrnar því að margir segi yður munu reyna að komast inn og ekki geta þér húsbóndin stendur upp og lokar dyrum og þér taki þá að standa fyrir utan og knýja á dyr og segja herra líkj þú upp fyrir oss munan svara yður ég veit ekki hvaðan þér eruð þá munu þér segja Við er höfum þó etið og drukkið með þér og þú kendir á götum vorum. Og hann mun svara, Ég segi yður, ég veit ekki hvaðan þér eruð, farið frá mér, allir illgjörðamenn. Þar verður grátur og gnýstran tanna er þér sjáið Abraham, Ísak og Jakob og alla spámenina í Guðs ríki en yður út rekinn. Þá munu menn koma frá austri og vestri, frá norðri og suðri og setja til borðs í Guðs ríki. Þá geta síðastir orðið fyrstir og fyrstir síðastir. Á þeirri stundu komu nokkrir farisegar og sögðu við Jésu. Far þú og halda á brott hérðan því að Herodes vill drepa þig. Og Jésús sagði við þá. Farið og segið ref þeim. Í dag og á morgun rekið út illa anda og lækna. Og á þriðja degi mun ég marki ná. En mér ber að halda áfram ferðminni í dag og á morgun og næsta dag því að eigi hæfir að spámaður býði dauða annarstaðar en í Jérúsalem. Jérúsalem. Jérúsalem. Þú sem líflætur spámenina og grítir þá sem sendir eru til þín. Hversu oft vildi ég sapna börnum þínum eins og hænan ungum sínum undir vangi sér og þér vildið eigi. Guð mun yfirgefa mustriðar og það verður lagt í rúst. Ég segi yður. Þér munið eigi sjá mig fyrir en þar er komið að þér segið Blessaður sé sá er kemur í nafni drottins.